إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم بالله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقولوا واشربوا Det här är Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio. Som sänder på 88 MHz. Och det här programmet sänds för första gången lördag den 12 januari klockan 14.00. En första repris sänds söndag den 13 januari 2000 knut alltså. Klockan 09.00. Och en andra repris torsdagen den 17 januari klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long och jag tänkte prata en del idag om ja, lite grann om det gångna året och vad som händer i media i övrigt. Det har inte hänt så väldigt mycket i riksdagen kan jag säga för att det har varit juluppehåll men riksdagen öppnar måndagen den 14 januari. Men året som gått som sagt, det sammanfattar Björn Söder på det här viset, alltså vår partisekreterare Björn Söder. ...menar att året som vi lämnar bakom oss har varit mycket händelserikt för partiet. Under året har partiet Sverkslande Utskott godkänt tre nya partidistrikt. SD Halland, SD Kalmar län och SD Jönköpings län. Och därmed så har partiet nu 23 partidistrikt. År 27 nya kommunföreningar har också bildats och godkänts under året. Och med det så kan man konstatera att partiet är under stark tillväxt. Och även medlemsmässigt har partiet växt starkt vid årsskiftet 31 december- hade partiet 7 890 medlemmar, vilket är en ökning med hela 48 procent sen förra året. Den 11 maj 2012 så lanserades partiets vårkampanj Inga fler papperspoliser i samband med en riksdagsdebatt om polisen. Under hela maj och stora delar av sommaren så var partiet ute på gator och torg, träffade väljare och diskuterade kriminalpolitik i allmänhet och polisens situation i synnerhet. Kampanjen var mycket lyckad och kommunföreningar och distrikt gjorde fina insatser med att marknadsföra partiets kriminalpolitik. Vi fick därigenom igång den utåtriktade verksamheten på allvar. Massmedialt resulterade kampanjen i debattartiklar publicerade i allt från landets största tidningar till tiotals lokaltidningar. Mängder med artiklar och tv-inslag gjordes angående kampanjen som säkerligen nådde flera miljoner människor- jag vill passa på att rikta ett stort tack till partiet alla aktiva som hjälpte till i kampanjen. Under året har mycket energi lagts på att fortsätta bygga upp partiets organisation. Vi genomgick en stor förändring i samband med att vi kom in i riksdagen. Det har tagit tid att förändra partiet utifrån de nya förutsättningarna. Riksorganisationen har satsat på riksombudsmän som ska bistå distrikt och kommunföreningar. Och på initiativ av riksombudsmannagruppen samlades 200 deltagare från över 100 kommunföreningar- till en organisations- och utvecklingskonferens i Jönköping den 2 och 3 juni. Konferensen har mycket uppskattats bland deltagarna som ansåg den vara efterlängtad. Speciellt handledningspermarna som ska vara en hjälp till alla våra ordföranden och styrelser i deras föreningsarbeten som delades ut var uppskattade. RO-gruppens intention är att konferensen ska vara ett återkommande inslag varje år, dock med olika innehåll. Och redan nu så planeras för 2013 års konferens. Under året har vår säkerhetsenhet arbetat med att bygga upp säkerheten inom partiet. Att skapa trygghet för den enskilde företrädaren. Och att förbättra alla rutiner så att man ska slippa obehag. Vi har nu satsat på en krisorganisation med kamratstödjare. Så att när någon trots allt, något trots allt inträffar finns det någon som kan finnas där och hjälpa den som har blivit utsatt. Under hösten hölls en första utbildning för dessa kamratstödjare. Dessa utbildningsinsatser kommer att fortsätta under 2013. Och Almedalsveckan 2012 inleddes med Sverigedemokraterna som vi minns. Inför en publik på mellan 2000 och 3000 personer talade Jimmy Åkesson efter SD-kvinnors inledningsanförande. Och utöver detta deltog riksdagsledamöter i olika seminarier. I början av augusti var det dags för Åkessons traditionella sommartal i Söderborg. Det blev än en gång ett mycket lyckat arrangemang som partiets serviceborgsavdelning stod för. Under sommaren genomfördes också en ny medlemsundersökning bland partiets medlemmar. Senast vi gjorde en sån var, en, var år 2008-2009. Då deltog ungefär en fjärdedel av partiets medlemmar. Men i 2012 års undersökning deltog över hälften av alla medlemmar. Och jag vill tacka alla som deltog i undersökningen. Och mer om undersökningen finns också att läsa på vår partihemsida på internet. Under 2012 så påbörjade Björn Söder sina partisekreterare besök runt om i distrikten. Och målet är att hinna besöka alla distrikt innan sommaren 2013. Och han skriver så här också Björn Söder att det är verkligen roligt och givande att komma ut i landet och träffa alla fantastiska medarbetare i partiet. Det är mycket viktigt att vi bygger upp ordentliga kommunikationsvägar inom partiet. Och att vi för samtal med varandra uppifrån och ner. Och nerifrån och upp. Då får vi också en bättre sammanhållning och en gemensam målbild av vad som behöver göras för att klara av framtida utmaningar. I slutet av oktober 2012 så höll partiet sin kommun- och landstingskonferens. Och det var den första konferensen där även landstingspolitiken stod i fokus. Över 300 av partiets kommun- och landstingspolitiker samlades i Västerås för att debattera. Och anpå nytt kommunpolitiskt program och nytt region- och landstingspolitiskt program. Under konferensen anordnades även en rad olika seminarier, bland annat om partiets nya kommunikationsplan. Och den här planen är framtagen av partistyrelsen som under ett års tid arbetat med den tillsammans med distriktsordförandena. Kommunikationsplanen syftar till att vi ska kommunicera på samma språk, med en röst på alla nivåer, från varje medlem och lokal företrädare hela vägen till partistyrelse och riksdagsgruppen. Under hösten drabbades partiet av några stormiga dagar. Det vi ställdes inför vår kanske största prövning någonsin som politiskt parti. Från partiledningens sida är vi mycket tacksamma för de uttalanden om stöd till partiledningen och dess agerande som partiorganisationen genom distrikt och kommunföreningar gjort. Jag är övertygad om att hela partiet trots allt går starkt ur detta. Under hösten såg vi hur partiets opinionssiffror började växa ganska ordentligt. Jag tror själv att uppgången kom efter att SD... Allt mer lyckats nå ut med att vi breddar politiken och att vi framstår allt mindre som ett parti. Ska man absolut, Sen ska man absolut inte förringa det fantastiska arbete som alla våra lokala politiker gör runt om i landet och som partiet och vår politik. I takt med att vi blir allt mer varma i inom politiken blir vi också ett allt mer trovärdigt parti genom att vi presenterar genomtänkta förslag och idéer. Det är dock viktigt att betona... Att det går upp och ner i opinionen. Och vi ska inte bli förvånade om det blir lite dippar då och då. Det är den långsiktiga trenden som är viktig. Jag vill tacka er alla för era fina och betydelsefulla insatser för partiet det gångna året. Skriver alltså Björn Söder, partisekreterare. Ja, Björn Söder och även alla vi andra kan ju glädja oss åt att opinionstrenden håller någorlunda i sig. I januari månad så har det bara presenterat en enda mätning. Den kommer hittills då från... Demoskop som publicerades i Expressen idag, lördag den 12 januari. Där fick vi 9,2 procent och det är en nytt rekord från Demoskop. En ökning med 0,6 procentenheter. Rekordet tidigare var från november månad 9,0. men Nu har vi alltså 9,2. Det tyder på att vi ligger kvar på de nya högre nivåerna. December månad blev ett genomsnitt på 9,5 av alla mätningar som gjordes och det var nytt rekord ...för sjätte månaden i följd. Och i den här demoskopmätningen så konstateras också att... ...Sverigedemokraterna med viss marginal nu är tredje största parti. Miljöpartiet gick bakåt till 7,3. Och i Expressen så, så skriver de också det att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson... ...skriver just nu en bok där partiets fiender ska avslöjas i dagboksform... Det är i alla fall vad som står i Expressen. Och samtidigt så får som sagt SD en ny toppnotering i Expressen Demoskops väljarbarometer. Eh, och detta kraftigt ökade stöd är precis vad vi behöver för att nästa mandatperiod på allvar kunna ta i tur med den svåra situation Sverige befinner sig i, säger Jimmy Åkesson. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har ägnat de senaste veckorna åt bokskrivande i villan i Södersborg. Enligt Expressens källor ska hans bok som bygger på dagboksanteckningar från 2010, vara klar inom kort och ges ut som en del av partiets nya kommunikationsplan för att växa. I boken väntas partiledaren göra upp med sina fiender och berätta om okända händelser och incidenter. Det finns en del hemligheter som inte kommit upp i ljuset än, säger en av Åkessons medarbetare. Och ja, det står lite mer om Som sagt den här opinionsmätningen Som jag nämnde alldeles nyss Alltså Sverigedemokraterna 9,2% Och det kommenteras bland annat av KG Bergström som säger det att Sverigedemokraterna kan nå till 10-20% till Han sammanfattar demoskopsmätning med att det inte är några förändringar I opinionen Men det är bara om man är renlärig Och anser att endast förändringar som är statistiskt säkra Är värda att uppmärksamma Ändå är undersökningen intressant. Den signalerar att Sverigedemokraterna nu med god marginal är Sveriges tredje största parti. I varje fall hos de väljare Demoskop har ringt. Och KG Bergström fick frågan från sin tidningsredaktion. Hur stort kan SD bli? Och Hans spontana reaktion är att man inte ska besvara den där typen av frågor. Eller inte utföra någon prognos. Men han gör jämförelser med andra partier. Från andra länder då, i Norge då. är ett av de nordiska missnöjdspartiernas etta. I senaste stortingsvalet fick Främskitspartiet 22,9 av rösterna och därmed blev man näst största parti. I Danmark, det är Dansk Folkeparti som ju uppenbart inspirerat SD, de är mindre än så. I senaste folketingsvalet fick partiet 12,3 Och i Finland samt Finländerna. Fick i senaste riksdagsvalet 19% och blev tredje största parti. I Sverige så jämförs då Sverigedemokraterna med tidigare Nydemokrati som fick 6,7% år 1991. Men åkte ur riksdagen valet därpå. Och så Sverigedemokraterna självt då 5,7% i valet 2010. Och ska man utgå från hur det har gått i våra grannländer så kan man inte utesluta att Sverigedemokraterna kan få mellan 10 och 20% säger alltså KG Bergström. Och sen analyserar han det där lite grann vidare. Med anledning av den här mätningen så har jag också sett en del kommentarer på, i till exempel pto tidningen på internet. En artikel med rubriken Regeringen ute på hal is. Att inledningen på det nya året har blivit jobbig för alliansregeringen och det är inte bara Annie Lööf och Centerpartiet som befinner sig på hal is. Den borgerliga alliansen som helhet har halkat till. Vi har fått en regering som så sagtliga förlorat färdriktning. Löften om att vara en regering för hela svenska folket har visat sig vara tomma. Just nu är det en regering som stöds av drygt 43 procent av väljarna, allt enligt senaste opinionsmätningar. De grupper som drabbas av alliansregeringens framfart är ungdomar, ensamstående och pensionärer. För att inte tala om de som är sjuka eller tvingas klara sig på en sämre A-kassa. På detta är en allt mer oroande ekonomisk kris vars fallvågor självfallet kommer att drabba jobben i ett exportberoende land som Sverige. Och skapar man vidare på högeralliansens glättiga yta finner man att minst 50 000 svenskare är beroende av försörjningsstöd för att klara livets någorlunda. Många är invandrare som inte ens får chansen på den svenska arbetsmarknaden. Och sen kommer man in på lite statistik om eh, olika problem här i samhället. Och de andra partierna, Centern till exempel, Centerns ansträngningar att göra inbrytningar i storstäderna har hittills misslyckats. Och flöten med näringslivet har inte gett några nya sympatier. Istället har man förlorat allt fler av de traditionella centerväljarna. Mot detta har Annie Lööf inte hittat något sätt i sin radikala liberalism. Det är ju så sant som det är sagt. Det har ju skapat ganska kraftiga svallvågor. Det nya program som vi säkert har hört talas om där man går emot den traditionella arvsrätten och man diskuterar även möjlighet till månggifter och sådana saker. Och det har lett till att det har skrivits en debattartikel från Centerpartister i Färgelanda. Och det har lett till att man börjar nu diskutera om de kanske ska uteslutas ur partiet. Det står så här då att i Sydsvenskan bråket om centerns nya idéprogram har varit högljutt men på fredagen tyckte många att en gräns passerades. Då krävde en grupp centerpartister från Färjlanda i tidningen Bohuslänningen att förslaget till idéprogram ska skrotas och särskilt attackerade de förslaget om fri invandring. Om idéprogrammets vision går igenom kommer Sverige att överbefolkas av illiterata storfamiljer som är brist på arbete. Produktionsapparaten har slagit ut på grund av lågprisimport. Löser arvsskiften med Kalashnikovs. Det är väldigt graverande skrivningar om invandrare som är helt oacceptabla i Centerpartiet tycker riksdagsledamoten Fredrik Federli som även är en av dem som tagit fram det kritiserade förslaget till idéprogram. Jag blev djupt bestört. Det var värre än vad jag sett många Sverigedemokrater uttrycka. Han tycker att partiet bör pröva om innehållet är skäl för uteslutning enligt den grundliga procedur som finns i centern för detta. Riksorganisationen har redan tagit det första steget vilket innebär att debattörerna kontaktas. Ja, det ska bli intressant att se om de... Det utesluts alltså för formuleringen. Sverige kommer överbefolkas av illiterata storfamiljer som löser arvsskiften med Kalashnikovs. Eh, vi kommer att komma in lite mer på vad som har sagts och gjorts i media efter den första musikpausen. Jag nämnde inledningsvis att riksdagen öppnar den 14 januari och med anledning av detta spelar vi Riksdagsmarsen. Håll dig god. Ja, det här är Radio SD, Sverige, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det vi hörde var Josef Martin Krauss och hans riksdagsmarsch. Ett beställningsverk från Gustav III spelades vid 1789 års riksdagsöppnande. Det är med anledning av att riksdagen öppnar åter efter juluppehållet den 14 januari. Eh, Sverigedemokraterna har nyligen gjort ett uttalande. Vi skickade ett pressmeddelande med rubriken anmärkningsvärt uttalande av försvarsministern. Skickades den 9 januari. I dagens nyheter uttalar sig försvarsminister Enström om Sveriges försvarsförmåga och hävdar att det är tillräckligt att den svenska försvarsmakten kommer att kunna försvara Sverige på en enda punkt mot ett begränsat angrepp under en veckas tid när den nya organisationen eventuellt är färdig år 2019. <kör> Det är anmärkningsvärt att landets försvarsminister inte ens har som ambition att försvara hela Sverige. Det självklara vore dessutom att försvarsmakten hade förmåga att motstå också ett angrepp i större skala och inte enbart på en enskild punkt som försvarsministern nöjer sig med. Man frågar sig vilken del av Sverige det är som ska försvaras och vilka det är som ska överges säger Sverigedemokraternas ledamot i försvarsutskottet, Mikael Jansson. I Sverigedemokraternas försvar till försvarsbudget till försvarsmakten totalt 20 miljarder kronor under en fyraårsperiod för att påbörja återtagandet av ett försvar för hela Sverige. Det var alltså ett pressmeddelande vi gick ut med. <klipp> Tänkte också passa på och uppmärksamma er eh, nära du lyssnare om eh, Newsmill. Eh, det är så att eh, det finns en hel del artiklar, de flesta är ju emot SD för men det är ändå rätt intressant att läsa. Hur eh, den här artikelfloden utvecklas. Och eh, det finns en författare som heter Björn Sjärström som skriver om Sverigedemokraterna. Det publicerades den 6 december 2012. Han eh, har varit politiskt aktiv sedan slutet av 60-talet. Bland annat ordförande i Muff Sundsvall och Västernorrland. Nu ledamot av kommunfullmäktige Wallentuna. Förrätta ordförande fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Och närgånget för politik hela livet. Industriell yrkeserfarenhet, kortare period på utrikesdepartementet och fem års utlandsboenden. Så beskrivs författaren Björn Sjärström som skriver då om Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas politik. Och eh, som en kort sammanfattning kan väl sägas att han eh, markerar att han inte är Sverigedemokrat och så vidare. Och att det är mycket som är, talar emot Sverigedemokraterna men att eh, vår syn på invandringspolitiken i många stycken är korrekta. Att invändningarna mot Sverigedemokraternas politik också kan vara korrekta för vissa, men det betyder inte att man måste tycka om invandringen. <kör> Några korta utdrag ur den här artikeln då. E, I får debattprogram och intervjureportage trängs de. Politiker, journalister och kändisar som i en flod av mer eller mindre medieregisserade kampanjer slåss om att klä av Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Självsäkra förstås i påare, som är hemsnickrade teorier, deklarerar att partiets framgångar beror på allt ifrån lågkonjunktur, mediala misslyckanden eller en trubbig debattteknik till att ingen tar i tur med dem. Allt medan landets ledande missnöjesparti växer som en majsbrojler. I SVTs morgonsoffan 19 oktober menar Anders Björk, Peter Wolodarski och Rebecca Bolin att Sverige eller Sverigedemokraterna vinner mark Därför att de behandlas som slagpåsar och därmed får status som offer. I samma soffa den 23 november summerar Stig Malm, Kristina axén och Göran Hägg att stödet beror på att ingen tar debatten på allvar och att vi inte tillräckligt trummat in budskapet om den positiva invandringen. Gott så, luften är fri även för de lövtunnaste analyser. Och som en skämt från ovan för dessa statsvetare, amatörer, kom så filmen om den för SD så olycksaliga festnatten i Stockholm som av alla påstås visa partiets rätta ansikte. Kort senare, det rullstolsburna rasistpräglade fyllebedrägeriet om ryggsäcksstölden. Tre ledande SD-riksdagsmän gör bort sig och blir i linje med partiledarens nolltoleranspolicy beslutsamt utsopade. Stå upp komikern Soran Ismail hyllas i svenska dagbladets påföljande helgprotett att han står upp. Miljöpartiet Maria Färm deklarerar på brändpunktkortet efter att framgångarna för Sverigedemokraterna i princip beror på att landet befolkas av 10% diskriminerande rasister. Och mitt i Sverigedemokraternas värsta kris levereras nya rekordsiffror. Sympatierna växer. De skadeglada softtyckarna skakar uppgivet på huvudet och söker nya förklaringar. Eh, och den här artikeln är som sagt väldigt lång Men han sågar alltså eh, De som försöker analysera Sverigedemokraternas eh, framgångar Och avslutar med att Det är fullt möjligt att vara motståndare Till massinvandring utan att vara Vare sig främlingsfientlig eller rasist Många liksom jag själv knyter inte längre Näven i byxfikan. Trots fientliga påhopp säger vi ifrån Många är också besvikna på media Som inte släpper fram de som på rationell grund Motsätter sig nuvarande invandring med oro ser jag de sociala problemen och kostnaderna växa. Jag förväntar mig nu att regeringen har mod och vett att stoppa massinvandringen. Jag ägnar mig inte åt självbedrägeri och fördömer de som försöker lura på mig vilseledande förklaringar.